rauhaa kaikille. Ja tervetuloa jälleen lähetystapahtumaan lähetyskokoukseen. Meillä on ilo toivottaa tervetulleeksi. Meillä on aito lähetti tällä paikalla nyt sitten ihan livenä Pirjo Siponen Japanista. Tervetuloa. Ja näin saamme kuulla sitten lähetys terveisiä Jumalan sanaa Pirjon kautta ja puhuttu ja myöskin varmasti laulatko sinä myös? Joo. On ilo kuulla sitten oikein vähän niin kuin runsaammalla tarjonnalla tätä, tätä hengeistä Antio. Se on oikeastaan hieno etuoikeus kokoontua lähetystilaisuuteen aina kerran kuussa semmoisen spesiaalitilaisuuteen. Ja se muistuttaa meille lähetystyön merkitystä, lähetystyön tärkeyttä ja ennen kaikkea sitä, että se on seurakunnan yksi työmuoto.